Let's go crazy in the wild, and if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till ett nytt specialavsnitt av Bonuspappan och Plus en podd om livet i en bonusfamilj. Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Men nu även på parterapi. Du inte att att det är lite Ja, det är för att vi sitter lite tillbaka lutade i sängen och poddar den här gången.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 Ingen reporter kom till skada i, detta, i tillverkandet av detta <går> intro. <går> Nej, precis. Eller, eller är, du, är du reporter eller är du journalist? Jag är ju utbildad journalist, jobbar som reporter. Så kanske man kan säga. Det Så finns det är båda och? Det finns många slags journalister. En ny, Vad är det för skillnad? En nyhetschef är också journalist. Fotografen är journalist. Eh, ledarskribenten, sportreporten är ju journalist. Uh -huh. Och jag är allmän reporter nu. Jag har varit kulturredaktör men jag var fortfarande journalist då. Jag fattar ingenting. Nej, vi kan släppa det och gå vidare. Vi släpper det. Men hur presenterar du dig själv? Alla reporter är journalister. Men alla journalister är inte reporter. Jag brukar säga och att. du jag är, är reporter. både och. Jag jobbar ju som reporter. Ja. Alltså alla reporter är journalister. Så är man reporter är man alltid både och. Okej, okay, nu vet ni det allihopa. <laughs> Lilia och Marcus bor ju i Malmö och de är socionomer, båda två. Lilli jobbar som familjebehandlare.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 Hej Lili och Marcus och välkommen till hej, podden. Hej. <laughs> hej! Hej! Hej, det blir jag som kör intervjun idag. Mm. Ja, spännande. Ja, hur har ni haft det den här veckan? Mm. <laughs> jo, det har varit lugnt och skönt. Vi har haft en lilla bara. Eh, ja, just de, ni har haft en barnlös vecka, alltså ni kallar det. Ja, lite Precis. storbarnsfri. Precis som vi den här. Ja. ja. Har ni fått ja, men, några kommentarer och reaktioner från vänner att ni har. Har någon lyssnat på ert avsnitt?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 Precis, ja. och det är ja, verkligen nyttigt och mm. jätteintressant och hon är väldigt duktig att mm. beskriva och så här. Så har det ju också blivit när vi har satt oss ner att vi skrattar ju lite samtidigt åt att, att vi vet ju egentligen att vi att är på här. Borde, <laughs> <att vi borde laughs> och så. Och, men det blir så fart på fartpåvikt när man ser det här testet och att, att man faktiskt har, jag har mina behov och Marcus har sina behov och det, det klockar. Mm. Mm. Och hur ska vi göra då? Precis. när vi vill får se det här så tydligt. Mm. Eh, och det, det gör man ju inte även om man är parterapäft och, och familjebehandlare. Det går ju inte vi omkring och analyserar oss på det sättet hemma mm. annars. Nej. Jag, tänker att, jag tänker så här att, har ni fått några konkreta arbetsuppgifter att så här ni ska göra så här och så här från Desiree den här mm. veckan? Först fick vi att vi skulle sätta upp tio, tio olika punkter var utifrån mina behov Vad jag skulle vilja ha hjälp med vad jag har tänkt att jag vill jobba med i vår familj. Mm. Och det gjorde vi var och en och så satt vi oss och pratade igenom det. Och så, så har vi försökt liksom att planera hur vi ska gå vidare med de punkterna som vi har. Då.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 avsätta eh, en tio minuter när vi då träffas när jag kommer hem. Där vi pratar kring hur dagarna har sett ut och vad Lilly har gjort med barnen och hur jag ska förhålla mig till det som hon då kan vara liksom, har. Eh, om det också någon konflikt eller om vad du ska äta till middag eller planering och så vidare. Ja. Mm. Så att vi är mer på, på banan där på samma nivå. Så. Precis. Och sen var det väl mer att just det här med att planera in så barnen också får ta lite mer ansvar. Mm. För det ja. blev väl...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 Första, efter första delen då, så skulle jag ju visa upp de här tio punkterna. Och då hade jag ju mer vi-punkter givetvis än mm. att jag är mer samhörig, vill ha eh, relation med den vad Markus är. Mm. Mm. Och Marcus hade mer jag-punkter. Jag ska, hur ska jag göra för att... Mm. Och, och redan där så blev det ju konflikt Jag kände såhär, har du bara tänkt utifrån dig själv <laughs> nu? precis Jag har ju slutit tänkt hur vi ska göra och vad våra bekymmer är och vår familj ska se ut och va, va våra mål tillsammans. Och så, och där var det ju krocket ganska så direkt. Ja. Men ju, man blir liksom, vi är ju liksom. Vi känner ju varandra så ja. att man, man blir inte helt förvånad. Men det är ganska komiskt mitt i att Jaha, ja, det det är komma, hur ska vi göra nu? Det blev väldigt tydligt då när ni satt och såg de här punkterna. Då att, att ja, mera... år, det blev det ju. Precis. Ja, precis. Men sen Oj. har vi samma liksom, långsiktiga mål och det är väl där vi har olika vägar dit. Vi vill samma och vi har en grundtanke som är fin mm. som vi vill ha tillsammans. Men vi har olika vägar och det måste vi ju hitta en gemensam väg. Ja, eller en parallell mm. väg åtminstone. Så men det är ju bra att ja. ha samma mål, det är absolut. Ja, är det, precis. Är det någonting som ni har tyckt har varit svårare eh, av uppgifterna ni har fått eller den här processen och den här veckan? Jag, jag tänker ju att alltså, just det här att vi har den här veckan när vi bara är tre stycken och att mm. vi har väldigt mycket fokus på varandra och det är, som sagt mycket mer än kärleksfullt. Mm. Eh, så då blir det också att man inte riktigt utmanas på samma sätt. Jag tror att mm. den stora utmaningen för oss blir ju på onsdagen. Vi har ju barnen onsdag till onsdag. Det okay. är ju att då, då börja med de här uppgifterna som vi har fått om decenni. Så att det blir ju nog efter det som vi kan liksom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 Så därför måste vi ju faktiskt planera inför och sedan försöka hålla det. Precis. Och det är egentligen det är var vecka. Ja, det är en vecka. Ja, det är en vecka. Ja. Här, ett ett <laughs> på, det. Det i, Ni har varsitt barn, med ja. det väl sen tidigare? Ja. Och åldern på de barnen är? Ja, sju och nio. Ja. Sju och nio, alltså. nio oh Blir det inte så att ni blir två familjer den veckan? Att ni kryper ner i var, varsin skyttegrav eller hur är det? Ja.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 Det är svårt, för jag hade önskat att jag hade känt precis likadant för alla barnen mm. hela tiden. Men jag tror och att motstånd äh, blir det svårt. Ja, ja. Nej, men det hör vi ju många, och många eh, experter och råder ju att mm. man inte ska se bonusfamiljen mm. som en kärnfamilj, utan att det är något helt mm. annat, att, och att det också är okej. Att, precis. Och jag kan känna igen det där med att mm. känna dåligt samvete för vilka känslor man har för vilka barn, mm. men det är nog svårt. Precis. Ja, det var spännande. Ja. Då har ni en vecka en spännande barnvecka ja. plus terapivecka ja, framför er. Det är... Ja, vi, planerat, vi ska planera och strukturera och sköta oss. Ja. Vi ska sköta oss, ja. ja. Det är det viktiga. Också. Ja. Nej, men vad härligt, ni verkar ju i alla fall väldigt på det här och eh, ja. engagerade. Och... Det behövs. Ja, men det ska det bli jätteroligt då. Och... Och höra hur det går för er. Vi håller tummarna. Ja, precis. Ja, kommer att gå Ja, då. Du hörs om en vecka. Tack, gör Tack, så, Tack så mycket. Hej då. Jag har ett nytt uttryck nu, Martin. Jaha, vad spännande. Terapeutens fru är alltid barfota. <laughs> Skomakarens barn var det ja senast. Men hur hänger det ihop? Nej, men jag menar, Lilly hade ju ett behov av att prata-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 Ja, men jag skulle behöva Det kliar lite på min rygg. Skulle du kunna klia mig lite? Ja, det är klart att jag kan. Ja, så, men du kan inget massera mina det. fötter. Ja, men Det gör jag ju alltid ändå. Är lite törstig i ett glasvart. Ja, svartor. det gör jag ju också alltid redan. Ja, men, men någonting som du skulle behöva nu? Som inte hjälper dig med? Något som du inte hjälper mig med? Mm. Oj, nu blir jag tagen på sängen. Bokstavligen nästan. <laughs>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 –de olika veckornas omställningar. Mm. Eh, för Marcus var det väldigt viktigt att han, när han kom hem, att han kom hem med tog tillvara på sin energi– –så att han kunde bidra till familjen mer. Mm. Eh, Medan Lilly behövde mer den här, uh, hon behövde ta mer ansvar för sig själv och sina, sin tristress stress– och –att hon skulle kunna få göra lite olika saker–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 Egodualist. Egodualist? Ja, jag är ego och så vill jag att du ska förbättra det. Men, men vad sa du? blev inte kollektivist riktigt, eller? Mm, ja. Eller blev du det ändå? För jag blev ju. hade en sån här utvecklingspersonlighet. Och det var väl mer individuellt. Nu höll jag på att säga något konstigt. Ja. Men.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 Men jag tänkte att vi skulle prata om DCD först. Jaha. Vad hon har sagt. Och hon ja. inte sagt. Ja, kör på. Ja, hon sa ju det att äh, den här känslig glada par inte är riktigt, alltså de håller på att utveckla den hela tiden. Ja, så att den ska bli bättre. Och bättre och bättre. Mm. Och att äh, man just i nu nuläget så är det bara digitaliserat. Ja. Så att det är ju inte så att man får prata med DCD ja, då som jag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 få uppgifter. Men det är också som att du vill också utveckla dig och förbättra dig. Ja, kanske. Okay, men... Jag vill utveckla och förbättra dig. Ja. Men ska vi okay, höra ja. vad Daniel och Anna har fått för uppgifter då? Ja, de finns ju upp i Umeå och där är det ju Anna har haft lite problem och känt svartsjuka mot sitt bonusbarn. Hon har inga biologiska barn och Daniel har ett barn.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 men det har varit lite såhär pirrigt och, ja. och vi har skrattat och det har varit jättehärligt faktiskt. Ja. Man har ja. fått känna till lite sådär nykär igen. Vad, vad härligt. Daniel, ja, du då? Jag... Hur, hur har det känns för dig? Ja, det kändes ju till en början så kändes det det, kändes, det kändes lite lustigt, måste mm. jag säga. Mm. Men ja, när vi kom in i det och liksom, då, nu känns det väl mer normalt än, blir det lite som en sport ja. då nu för er att komma på riktigt bra saker och säga till varandra? Ja men precis, för i början så började mm. man väldigt stort liksom. Mm. Äh, med så här att man är tacksam över att man lever och ja. att vi har mat på bordet. Men nästa dag var det mer så här, äh, tacksam över att äh, Daniel har plockat ur diskmaskinen. Och... Mm. ja, För att man har som skalat ner det lite grann. Ja man var ju tvungen att göra det. Ja man kan inte säga det var det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 det Är det något äh, av det som du tycker är jag... jobbigare än som har varit svårare? Ja, jag har ju fortfarande lite svårt att släppa, släppa eh, lite kontroll mm -hmm. till Anna. Men nu har, jag, nu var jag sjuk förra veckan. Mm. Eh, så jag var ju så och det, Men det gick ju bra, kände jag. Ja, men det var ju jättebra. Det var ju, att, du fick, eh, att jag fick hjälpa att ja, vara till. Liksom. Ja. ja, men det är viktigt tror jag som bonusförälder att man får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 kan inte vi göra det? Det kan vi göra. Du kan börja. Jag kan börja. Jag uppskattar att du har en sån otrolig magkänsla. Jag tror <här> Att du har så stor magkänsla. <här> Nej. Otrolig stor magkänsla. <här> ja, förlåt jag ska inte störa dig. Kör. Ja, men, men du har ju en otrolig stor <här> magkänsla. En magkänsla i det att du kan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 och kolla det, och sådär, mm. då, då gör du det. Mm. Och då gör du inte det bara för att lida, utan du, du är med på noterna. Ja. Så det var nummer två. Att du är med. <går> nummer tre. Fast bonuspappa var det också. Ja, så just det. Nu De är var... du på nummer fyra. Jag, är på nummer fyra jag uppskattar att du kan räkna. <går> ja, men det gör jag ju för jo. att du räknar med Saga. Men det ingår i att du är... Nej, jag det om att du kan räkna. Jag kan räkna. Till hade till fem. Fem i matte. Mm. Nu kommer jag helt av mig på vilket... Nummer fyra. Nummer fyra. Du har humor. Även om den ibland är väldigt göteborsk. Aha. Fast det kan ju vara kul på det sättet att vi kan driva med dig när du har så dålig humor. Aha. Så jag uppskattar att du bjuder på dig själv och att vi kan få mm. driva med dig. Mm. Och sen att vi skrattar mycket ihop och att du är rolig. Var det? Fyra. Fyra, så en till.